Isabella Vasiliu Scraba, Minimalizarea savantului Mircea Eliade, partea a doua. Moto. Restriction of speech is a key component of the leftist agenda. Otherwise, critics can easily expose the left's incessant lying. Anthony Sutton, accesat în ianuarie 2015. Cum bine se știe, dar se ocultează în mod răuvoitor pe cărțile editurii Humanitas, exilatul Savan Mircea Eliade a fost membru a cinci academii și profesor honoris causa a zece universități. Generații întregi au învățat carte după scrierile lui. Numai pe calea inventării de neadevăruri, falsul dizident de la Tescan, și a realizat tentativa de diminuare a realei prețuiri de care s-au bucurat scrierile iliadește în lumea academică occidentală. După trei decenii de criptocomunism caracteristic brucanienilor de la grupul de dialog social, Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei, uitase pe 14 ianuarie 2023, de ziua culturii, numele lui Mircea Eliade când înșira rase nume de filozofi, fără să-i pomenească pe Naonescu, singurul întemeietor de școală filozofică românească, și pe Mircea Vulcănescu, filozof martirizat în temnițele cu care securitatea comunistă, înființată de colonelul sovietic Ana Paucher, împreună cu coreligionar de-a ei, împânziseră România ocupată de armata sovietică. La inventarea de falsuri s-a pretat fostul comunist Andrei Pleșu și când scrisese că, vezi, doamne, românii și-ar fi omorât elitele în pușcărie. Marin Nițescu, permanent cenzurat de satrapii culturii și uneori lăsat fără pensie, observase că în comunism minciunea este deliberată, calculată, verificată și tipizată ca o necesitate interioară ca un instrument indispensabil în dialectica puterii. Încheia citatul. Tactica micșorării importanței culturale a celui mai renumit și mai apreciat istoric al religiilor din secolul XX se poate les ne observa în prezentările lui Mircea Iliade, făcute de fosta editură politică, pe volumele Eliadești publicate, de exemplu, în anul înființării Institutului de Istoria Religiilor, condus mar din 2008 până în 2018 de doctorul în istorie artei Andrei Pleșu. La editarea romanului Iliades, Întoarcerea din Rai și a volumului India Biblioteca Maharajahului șantier nu este trecută nicio prezentare biografică a lui Mircea Eliade. Spre minimalizarea faimosului savant, editura Humanitas s-a limitat să treacă o listă cu opera științifică și filozofică eliadescă și alta cu opera literară, fără a preciza că în ambele liste e vorba de o milimă selecție de titluri. În contrast la biobibliografia eseistului Andrei Pleșu, autor al câtorva culegeri de articole neeșite din rând, fosta editură politică, trece negreșit întreaga recoltă de onoruri și premii obținute pe criterii politice, fie ca șef al Uteciștilor de la Institutul de Istorie Artei și pe urmă ca director al acestui institut, fie ca ministru al culturii sau ca ministru de externe, când după patru ani de la înființarea lui, împreună cu fata lui Leonte Răutu, Colegiul Noua Europa fusese în fine recunoscut de Ministerul Învățământului. Spre a sublinia provincialismului Mirce Eliade, desigur nu în accepțiunea în care marele filozof al religiilor vorbise de provincialismul culturilor europene desacralizate, mediatizatul muzeograf de la Tescan se gândise prin 1983 să fie original. Să nu repete ce au spus alții mai știutori decât el despre românitatea latentă din vasta opera lui Mircea Eliade, format la o excelentă universitate românească, în efervescența culturală a unii țări libere și respectate la societatea națiunilor datorită miniștrilor care o reprezentau. Pe urmele unui perfect necunoscut, falsul dizident Andrei Pleșu, a ținut să evidențieze la marele savan Mircea Eliade, o așa zisă componentă sud-europeană, fără a-și bate capul să argumenteze ideea. În locul oricărei demonstrații, cronicarul plastic a invocat un obscur profesor de istoria religiilor de la universitatea din Ierusalim, un israelit bulgar, sărb, ucrainean sau rus după numele de rezonanță slavă care scrisese despre existența unor elemente de spiritualitate răsăriteană identificabile în structurile adânci ale personalității lui Eliade, respectiv romanitate, adausuri slave, balcanism, francofilie, intruziunea austriece și germane, conform axa lumii și spiritul locului. Așa cum bine a observat Vintila Horia, primul scriitor nefrancez distins în 1960 cu cel mai de seamă premiu al literilor franceze, citat, cele moderne de dezinformare sunt creatoare de false mitologii și de fantomatice valori, încheia citatul. În limba păsărilor, model perfect de lăutărism, ca un fel de deschidere superficială spre orice subiect, compoziția despre Eliade pare structurată pe ideea unui spațiu de obârșie ca particular îmbibat cu universal. Cu toate acestea, falsul dizident nu a scris despre universal și particular în gândirea lui Eliade, cum induce în eroare titlu axa lumii și spiritul locului. Lautorismul vedește chiar subtitlul articolului Componenta sud-est europeană a gândirii lui Mircea Eliade, întrucât el indică în realitate interesul comunistului Pleșu pentru universalitate și universalitate bis la Eliade. Cu incoerența sa ideatică, prima universalitate este privită de Pleșu ca axa lumii a doua, numită în propriu provincialism ca spirit al locului, este o universalitate bis, fiind un soi de universalitate de arie mai restrânsă, sud est europeană. Muzeograful de la Tescani nu a scris despre arhaicitatea ridicată la rangul de universalitate, pe care o evidențiase la Marele Mirce Eliade, indianistul Sergio Algeorge, unicul discipol al lui -a de recunoscut peste hotare după ce a scăpat cu viață din regimul de exterminare din temnița politică, unde a stat peste cinci ani pentru vina de a fi citit în 1957 Noaptea de Sânziene. Veștejind starea de roză ebrietatea patriotismului local, Calul său de pătaie în toate împrejurările când vine vorba de valorile majore ale culturii românești. Andrei Pleșu a redactat textul despre componenta sud-est europeană a gândirii Mircea Eliade, cu gândul la cea universalitate atribuită faimosului Savant de către un obscur universitar. Simile similie cognoscitură. Și totuși, nicio urmă de patriotism local nu transpare în pasajul despre universalismul autentic reprezentat de Shakespeare, Cervantes sau Dante, care, după cum scria asistentul profesorului Naionescu, întotdeauna pornește de la un specific național adâncit și transfigurat prin creația genului într-o valoare universal-umană. Vezi, Mircea Eliade, probleme de cultură românească. La fel, Constantin Noica nu era cuprins de ebrietatea patriotismului local când aducea argumente despre universalismul și românitatea lui Mircea Eliade, ori când a atins respectivul subiect în interviu din 1981. Atunci, Constantin Noica a vorbit de căutarea de sine a lui Eliade căutare mai adâncă decât îl îndemna veacul. În tot ce a scris Mircea Eliade s-a căutat pe sine, urmărindu-se până la izvoarele sale românești ca și străini, sfârșind prin a preface în felul său propriu. Iraționalismul aparent al vieții în existență cu sens. Chiar dacă multora orbiți de mass media opinia lui Constantin Noica nu le este pe plac, credem că ea are mai multă greutate și îndreptățire decât părerile confuze despre universal și universal bis avansate de un fals al lui Noica, dublat de un fals filozof al religiilor. Mircea Iade n-a fost predestinat de alții să ocupe o poziție proeminentă cum s-a întâmplat cu vizitatorul prolet cultistului Leon Terăutu, împins în față din cea mai de junețe, prin larga mediatizare a modestelor sale fișe de lectură, însoțitoare reproducerilor din albumul Coro, la vremea când Ion Frunzete avea 53 de ani și putea scrie cu mult mai mult folos pentru cultura românească și universală, fiind din adevărata elită. Doar comunistul Pleșu a ajuns la premii și onoruri pe criterii extraculturale. Numai falsul dizident săltat ministru a fost dublu premiat în țară pentru teza pitoresc și melancolie, neinteresând de edituri pariziene serioase. Marele savan Mircea Eliade a fost permanent onorat de lumea academică occidentală pentru calitatea activității sale științifice. Acumularea mereu galopantă a prețuirii sale ca filozof al religiilor a culminat cu premierea în 1988 a celor 16 volumuri de enciclopedia religiilor, la care a fost redactor șef. De la tipărirea, în 1971, a albumului Coro, unde a făcut antologia și traducerea textelor, selecția imaginilor și cronologia, pasămite exportată în 1973 pe la ambasadele românești prin traducere engleză, doar comunistul Andrei Pleșu, după decenii de asiduă televizare, continuă să fie notoriu, dar, din păcate, cu o notorietate slab susținută de scrierile sale. Radu Portocală, fost director al Institutului Cultural Român din Paris, făcuse observația de bun simț că numărul premiilor și al titlurilor de doctor honoris cauza acumulate de fostul ministru Andrei Pleșu este sensibil mai mare decât acela al cărților publicate. Lucru transpare și din Wikipedia în germană, unde, în 2017, erau trecute șapte distincții, iar opera îi era ilustrată cu patru culegeri de articole și traducerea germană din 1992 a tezei de doctorat, peisaj și melancolie, apărută la București în 1980. Din pagina a doua a culegerii de texte publicate în 2003, subtitlu Despre Îngeri, antologie premiată în ciuda opoziției lui Adrian Marino, șef al Comisiei de Premiere, se poate citi autoprezentarea lui Andrei Preșu ca filozof al religiilor, fără ca acest lucru să reiase și din vreo lucrare de filozofia religiilor publicată în reviste vestice de specialitate. Araniosi observase absența oricărei activități publicistice recunoscut academice la nivel internațional a câtorva intelectual superstar din România, numiți filozofi, fără a avea o operă filozofică de calitate minim acceptabilă. Încheia citatul. Este exact ce remarcasem la rândul meu atunci când am scris despre inexistența mult crânpițatei școli de la Paltiniș, care n-a dat în domeniul filozofiei nimic dincolo de opera filozofului Constantin Noica, pe seama cărei autodeclarații discipoli au vrut să apară mai valoroși decât îi înfățișau eseurile lor. Cercetătoarea Rodica Pop observase că a asocia numele cu cel al unor persoane onorabile, echivalează aproape cu o confiscare a operei și gloriei acestora. Încheia citatul. E drept că ambele posturi în guvern au coincis cu vreo 10 titluri onorifice, recolta mai bogată fiind în cel de-al doilea portofoliu ministerial, deși între timp i-a scăzut interesul pentru acei îngeri cu care cochetase la Facultatea de Filozofie după răzmerița sinucigașă din decembrie 1989, a put Mircea Ciobanu. Wikipedia în germană informează că micuța colecție de articole pe tema îngerilor ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât o carte de referință în domeniul angelologiei. Pe urmă, respectiva informație este anulată odată cu un adaos explicativ, după care nu îngerii trebuieți văzuți în culegerea lui Andrei Pleșu, ci oamenii, fiindcă la ei se gândește de fapt autorul. E foarte probabil că numai o infimă parte din prelegerile sale despre îngeri a fost demnă să fie introdusă în firava antologie din 2003, unde s-a republicat, cu ornamentația nouă a paginilor, un text de vreo 20 de pagini inițial apărut în colegerea limba păsărilor, 1994. Funcționarea Micuțului Institut de Istorie a Religiilor, finanțat de la bugetul de stat, a produs însă miracolul alinierii îngerilor lui Pleșu cu sacru lui Rudolf Otto, și Sacru și profanul din 1956 a savantului Mirce Eliade, singura lectură selecționată pentru masterans din vasta operă Eliadesc. Perseverând în minciuna cu falsa lui dizidență, pe pagina de web a micului institut cu cinci angajați, directorul interimar scrie că ar fi fost exclus în 1982 din postul de lector la Institutul de Istorie a Artei. falsul dizident să afla în grațiile regimului comunist, reiese cum nu se poate mai limpede din nivelul salarizării muzeografului de la Tescan, depășind de departe leafa oricărui alt muzeograf de pe lista de plata salariilor, cum îmi spusese poetul dr. Pani Zverna, angajat și el ca muzeograf în București. Deși exclus vezi, doamne, din motive politice, securitatea i-a permis comunistului Andrei Pleșu să ajungă în 1983 la nemții capitaliști pentru a beneficia de o bursă de lux, conform Noica, de circa 2.500 de dolari pe lună, cu care a stat în RFG până în 1984, plimbându-se și prin țările învecinate. În dicționarul Huizhu în România din 2002, Andrei Preșu s-a autoprezentat ca istoric cu doctorat în istorie, luat în 1980. Evident o minciună dintr-un progvo, prin omiterea precizării că și-a luat în 1980 doctorat în istoria artei, în fișa din HUSHU Who se trece de fapt istoric profesor universitar. De aici aflăm că ajunsese la gradul de lector universitar în 1982 la secția de istoria și teoria artei a facultății de arte plastice, fiind documentarist și muzeograf până pe 28 decembrie 1989. În anul universitar 1991-1992 apare brusc din lector la arte plastice, direct profesor universitar la Facultatea de Filosofie, cu toate că începuse încă din 1990-1991 să-și țină cursurile despre îngeri, făcând chiar pe conducătorul de doctorat în istoria filozofiei începând cu 15 octombrie 1990, fără să fie absolvent de filozofie și fără a avea doctorat în acest domeniu. Cu o amnezie care spune multe, pe antologia de texte Limba păsărilor din 1994, Andrei Pleșu nu a mai trecut ca a fost profesor la Facultatea de Filozofie din anul universitar 1992, cum trecuse în fișa pentru HUSHU din 2002. Pe limba păsărilor a trecut că ar fi fost profesor din 1992. Diferit de alții se din cariera sa politică, Ministrul Andrei Pleșu nu s-a preocupat să-i lămurească pe vesteci, cum este cu limba și cu etnia moldovenească, nici ca ministru a culturii, nici ca ministru de externe, ocupat cum era să le spună că România e țara lui Dracula. Stalin, cotropind Basarabia și Bucovina de Nord, a masacrat și întemnițat sute de mii de români pentru deznaționalizarea cât mai rapidă a provinciilor românești acaparate de Imperiul Sovietic. Mircea Eliade a consemnat în jurnalul portughez, pe 2 iulie 1941, date privitoare la masacre, deportări, violuri, totalizând pe durata unui singur an, vara 1940-vara 1941, 400 de mii de victime printre românii din Basarabia și Bucovina de Nord, provincii cotropite de Stalin în bună înțelegere cu Hitler. În 2010, editura Humanitas a cenzurat la a doua ediție a jurnalului ținut de Mircea Eliade în Portugalia toate aceste informații istorice, aruncând o lumină neconvenabilă asupra felului cum aplicau sovieții, Doctrina comunistă. Punând pe tapet valorile culturii ruse, jovialul ministru al culturii postdecembriste s-a făcut că nu înțelege, în 1990, gluma fostului deținut politic Petre Petrețuțe, după care Dostoievski e nemț. L-a spus a glumeața a filozofului Petre că rușii nu ce căuta în Europa. Evident referitoare la înjumătățirea Europei prin cortina sovietică de fier, Andrei Pleșu scrie cu năduf că Petrețuțea torpilează evidențele printr-un delirant abuz de autoritate. Citat din limba păsărilor, 1994. Radu Portocala a povestit cum a decurs afacerea pitoresc și melancolie, datorită cărei și-a dat demisia din postul de director al Institutului Cultural de la Paris. Citat În 2006, ICR București a decis să publice teza Pitoresc și Melancolie în Franța de această realizare ocupându-se personal domnul Mircea Mihăeș. Dosarul a ajuns firește la Institutul Cultural Român din Paris în primăvara lui 2006. Am început prin a mâna acest dosar directorilor a două mari edituri pariziene, Grasse și Fayard, care după câteva săptămâni și-au manifestat dezinteresul total. Cartea a apărut pe 24 decembrie 2007, dar câteva zile mai târziu, editura somoji care o scosese, o anunță ca epuizată. Succes fulgerător, nici vorba. Un editor demn de acest nume nu lasă să se epuizeze un titlu atât de repede, cel îl retipărește până când satisface cererea pieții. Singura explicație posibilă e că ICR a cumpărat cele câteva sute de exemplare publicate, fiecare costând 30 de euro, ceea ce este enorm pentru o lucrare de 190 de pagini și le-a pus la hibernat în vreun depozit. Tot așa făcea și Ministerul Afacelor Externe înainte de 1989 cu opera lui Ceaușescu, editate pe bani grei în toate limbile pământului. Încheia citatul din Rado Portocală în revista Origin Romanian Roots, septembrie-octombrie 2008.